Песіння в житті. Перше найтрагічніше, коли грім Чорнобиля вдарив у серце мого народу, і друге, найрадісніше, коли мій народ встав із рабських колін. За цими вимірами я будую своє подальше життя. Хочу, добрий мій слухачу, щоб і для тебе ці виміри були в житті найголовнішими. Піднятися з колін ще не значить бути готовим до спринтерського бігу чи міцної ходи. Наші коліна ще трусяться від трьохсотлітнього рабства. Мусимо стати плече в плече, окріпнути, набратися сил, піднятися з колін, підняти з колін тих, які не змогли самі піднятися. Отже, будьмо наполегливими, будьмо терпеливими, будьмо розумними, будьмо добрими і взагалі будьмо завжди».